Evanghelia după Luca, capitolul 19. Iisus a intrat în Ierihon și trecea prin cetate. Și un om bogat numit Zacheu, mai marele vanășilor, căuta să vadă care este Iisus. Dar nu putea din pricina norodului, căci era mic de statură. A alergat înainte și s-a suit într-un dud ca să-l vadă. Pentru că pe drumul acela avea să treacă. Isus, când a ajuns la locul acela, și-a ridicat ochii în sus și i-a zis, Zacheie, dă-te jos de grabă, că astăzi trebuie să rămână în casă ta. Zacheu s-a dat jos în grabă și l-a primit cu bucurie. Când au văzut lucrul acesta, toți cârteau și ziceau, A intrat să găzduiască la un om păcătos.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 Pe când ascultau ei aceste lucruri, Isus a mai spus o pildă pentru că era aproape de Ierusalim și ei credeau că împărăția lui Dumnezeu are să se arate îndată. Deci a zis, un om de neam mare s-a dus într-o țară departată ca să-și ia o împărăție și apoi să se întoarcă. A chemat zece din robii săi, le-a dat zece poli și le-a zis, Puneți în negoți până mă voi întoarce." Dar cetățenii lui îl urau. Și au trimis după el o solie să-i spună: Nu vrem ca omul acesta să împărățească peste noi. Când s-a întors înapoi, după ce își luase împărăția, a spus să cheme pe robia aceea, cărora le dăduse banii, ca să vadă cât câștigase fiecare cu ei din negoț. Cel dintâi a venit și a zis: Doamne, Polul tău a mai adus 10 poli. El i-a zis, bine rog bun, fiindcă ai fost credincios în puține lucruri, primește cărmuirea a zece cetăți. A venit al doilea și i-a zis, domne, polul tău a mai adus cinci poli. El i-a zis și lui, primește și tu cărmuirea a cinci cetăți. A venit un altul și i-a zis, domne, Iată-ți polul pe care l-am păstrat învelit într-un ștergar. Căci m-am temut de tine, fiindcă ești un om aspru. ia ce n-ai pus și să cer ce n-ai semănat. Stăpânul i-a zis, Rob rău, te voi judeca după cuvintele tale. Știai că sunt un om aspru, care iau ce n-am pus și să cer ce n-am semănat. Atunci, de ce nu mi-ai pus banii la zerafi, Pentru ca la întoarcerea mea să-i fi luat înapoi cu dobândă. Apoi a zis celor ce erau de față, luați-i polul și dați-l celui ce are zece poli. Domne, i-au zis ei, el are zece poli. Iar el le-a zis, vă spun că celui ce are îi se va da, dar de la cel ce n-are se va lua chiar și ce are. Cât despre vrașmașii mei care n-au vrut să împărțesc eu peste ei, aduceți-i încoace și tăiați înaintea mea. După ce a vorbit astfel, Isus a pornit în frunte și se suia spre Ierusalim. Când s-a apropiat de Betfaghe și de Betania înspre muntele numit al măslinilor, Isus a trimis pe doi din ucenicii săi și le a zis, Duceți-vă în satul dinaintea voastră. Când veți intra în el, veți găsi un măgăruș legat pe care n-a încălecat nimeni niciodată. Dezlegați l și aduceți-mi-l." Dacă vă va întreba cineva pentru ce îl deslegați, să-i spuneți așa, pentru că Domnul are trebuință de el. Cei ce fuseseră trimiși s-au dus și au găsit așa cum le spusese Isus. Pe când dezlegau măgărușul, stăpânii lui le-au zis, pentru ce dezlegați măgărușul? Ei au răspuns, Domnul are trebuință de el.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 Binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului. Pace în cer și slavă în locurile prea înalte! Unii farisei din orod au zis lui Isus, Învățătorule, ceartăți ucenicii! Și el a răspuns, Vă spun că dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Isus,